Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie, și încă o curvie de acelea, car nici chiar la păgân nu se pomenesc. Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi v-ați fălit, și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit faptul acesta să fi fost dat afară din mijlocul vostru cât despre mine. Măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față pe Cel ce a făcut-o astfel de fapte. În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Isus. am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnică al Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Nu vă laudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Măturați a luatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără a luat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jerfit. Să prăznuim dar praznicul, nu cu un a luat vechi, nici cu un a luat de răutate și viclenie, ci, -ci cu azimele curăției și adevăru. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei răpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau bețiv, sau răpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru. Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela.